Стефанія глянула здивовано, її погляд простежив за власником несподіваного голосу. «Франику». Вона повернула голову до дводворецького і ворухнула лівою бровою. «Пан князь», – буязко відповів той і відвернувся. Ховаючи у усах посмішку, незнайомець підійшов до Стефанії і взяв її за руку. «Пані Стефанія, чи не так? Хто ви, пане?» Запитала вона жестом вільної руки, показуючи франику, щоб той йшов, після чого останній вклонився і зник у дверях челядні. Ян Поланський до ваших послуг. Послуг? усміхнулася Стефанія і блиснула крижаними очами. Задля послуг, пане, я маю досить черні. Він затнувся, примружившись до неї і раптом засміявся. А ви чіпляйтесь до слів, пані Стефаніє, і сказати правду, ставите мене у незручне становище. Не маю честі знати пана. Ви далекий родич? На жаль, ні, але сподіваюся стати близьким. Ви говорите загадками, це дратує мене. Скажімо так, князем я став через певні заслуги і завдяки пані Дарі – нині княгині Поланської і моїй дружині. Стефанія звела брови і відвернулася. Саме тому ви носите наше прізвище, що ж, це досить несподівано. Мені самому важко звикати. Чи можу я дізнатися ваше справжнє ім'я? Я прийняв католицтво, тож звуть мене Яном. То ви ще й невірний? Поясніть нарешті, якщо ваша ласка, як сталося, що вас визнали членом родини. Може, прийдемо на гору до вітальні? Як бажаєте? У вітальні вона відкинулася на спинку дивана, і цього разу її погляд був зовсім прозорим, ніби вона дивилася крізь речі, не бачачи їх. Я з біднілої купецької родини, якщо вас це цікавить». «Про ваше походження неважко здогадатися з вашої вимови. Проте ви мене потішили, і я сподівалася на щось принизливіше». «То я потішу вас іще», – різкіше сказав він. «Декілька років тому я був осавулом при кошовому отамані на Січі». Стефанія всміхнулася. Її очі гидливо зморужилися і різонули по його щуці» то ніби ви з грязі, пане, гарно потрапити в князі. Запитайте пані Даро, хоч ви, мабуть, вже тратили до мене цікавість. Ваша правда, але Ян – суто польське імення, вам воно не лишить. Це не має жодного значення. Атож, простіше прикрити прокажерне тіло шовком і вдавати, ніби воно не пече. Ваші слова б'ють не згірша батога, пані Стефаніє. За що така неприхована зневага? Не знаю, за які заслуги пан Тадеуш впустив вас у дім, але, здається, він дав вам забагато волі. Вашому батькові нічого не лишалося. Тим гірше для вас, відрізала Стефанія і підвелася. Пан князь нездатний почувати зобов'язаним. Вже біля дверей її зупинив його схвильований голос. «Ви, мабуть, гадаєте, що я стидаюся свого колишнього імені?» «То ні». «Ярослав Чупага. Повторити ще раз?» «Ні», – відповіла вона, не озираючись. «Але ж спершу припиніть боятися його. Повірте, це бридко». У двері постукали. Франик повідомив, що воду нагріли. «Пані Ірена і пані Дара поїхали, мабуть, з візитами, Франику?» – запитала Стефанія. «Пан Ян, мені здається, нудюхує без них». «Так, пані, а пан Тадеуш?» на полюванні пані». «Дякую, Франику, я зараз зійду і потурбуюся про мій обід». Франик кивнув. «Пані бажає бачити княжича». Здається про княжича я не згадала й словом. Пробачте, пані. Він вийшов, зачинивши за собою двері. Стефанія повернулася до Ярослава і нахилила голову вбік. То вас, пане князю, стверджують, показували людям.